Ek is so blij dat jy vandag ook hier is om 'n bykie meer te kan leer van ons vader in die hemel en van ons geskiedenis so tisendeur. Het jylle geweet nog voordat ons bestaan het, het vader in die hemel al bestaan? Dit was nie nodig vir iemand of vir iets om hom te skep nie. Nee, hy was van die begin af daar gewees en hy het soveel liefde in sy hart gehad, en hy wou so graag hee, dat iemand vir hom ook sal lief wees. En toe het hy gesê, kom ons maak mense, adamiete, na ons beeld en gelijkenis. Dit beteken, hy wil mense maak, wat soos hy lyk. Like. En toe maak hy een lichaam, uit die stof van die aarde. En toe hy klaar is, toe blaas hy die asen van die leven, in die eerste mens se nees in. Toe word hy levendig en hy kon praat, daar die mens, sy naam is Adam. Jawe sien toe dat Adam baie alleen is, en dat hy nie een maat het nie, en toe sê Jawe, ek sal vir hom een hulp maak, en Jawe maak toe vir Adam aan die slaap, en hy slaap te lekker, en toe vat hy van Adam sy ksykant, en hy bou vlees, dis nou mensvlees, om dit, en hy vorm haar, Adamse hulp, en toe hy wakker word, staan die mooiste vrou voor hom, en Adam kyk haar so bykie, en hy sê toe, sy is nou eindelijk been van my bene, en vlees van my vlees, sy moet mannin genoem word, en toe gee hy vir haar een naam, en die naam is Gawa, of Eva, soos ons al eindelijk maar kent, Omdat sy die mama is van alles wat lewe. En toe sien jawe hulle en sê dat hulle die aarde moes vul en vruchtbaar moes wees. En vader gee toe vir hulle plekje in die tuin van Eden. Hulle moes daar werk in die tuin van Eden en het oppas. Hulle mag ook alles eet behalwe van die boom van kennis van wat boos is en suiver is. Want as hulle van dit eet, sal hulle verseker dood gaan. Daarom mag hulle dit nie geëet het nie. En hulle het toe ook so gedoen. Hulle het geplant en bome verzorg. Hulle het prachtige vruchte daar geplik en heerlik en gezond gelewe. Want al die vruchte was gezond en het het verskrikkelijk lekker gesmaak. En een dag kom die slang daar aan. En hy het met allerhande slim stories probeer, om hulle om te praat, om van die boom, van die kennis van syver en besoedel, te eet. En hulle sê vir Mark, jy weet ons, Jawe het gesê, ons mag nie van het eet nie, en dan begin hy net weer met een nieuwe storing. En later, het hy vir Eva omgepraat, en sy het toe van het geëet, en sy het ook vir Adam van het gegee, en hy het geëet. En toe hulle dit doen, toe weet Jawe onmiddellik wat hulle doen. Toe word vader Yahweh baie, baie baie kwaad vir hulle. En sy woede het ontvlam en hy het hulle vervloek. En toe het vader gesê hulle moes toe nou uit die tuin uit gaan. Ja, Adam en Eva moes nou uit die tuin van Eden gaan en mag nou nie meer daar bly nie. Maar hulle moes op een ander plek buiten die tuin van Eden bly. Adam en Eva kruid toe twee seens en drie dochters toe hulle daar buiten kan bly. En die eerste seense naam is Kajan en die tweede seense naam is Abel. Julle het seker al gehoor van Kajan en Abel. Hulle twee word toen nou ook groot en, en toen hulle groot is, toen word hulle twee ook specifieke boere. Kajan het 'n landbouwer geword. Nou, een landbouwer is iemand wat met groente en vruchte en sylke type kosse boer. Hulle plant wortels en hulle plant millies en koring en al syke goeders. En Abelweer het een skaapherder geword. So hy het met skape geboer, hy het skape opgepas en hy het van die wol gebruik om vir kleren te maak en van die vleis om te eet. En dit is dan die twee soorte boere wat hulle twee was. En een dag toe bring die twee broers vir jawe ietsie. Hulle wil vir hom een geskenkie bring. En Kain bring toe van sy groente wat hy geplant het. En Abel bring toe van sy vee. Abel het toe nou van die beste vee wat hy gehad het gevat en dit vir die vader geslag en hy die vee daarvan gegee. En Elohim, vader, was baie blij gewees om te sien dat hy die beste wat hy het vir vader Yahweh bring. Maar Kajan, oe jette, ou Kajan het maar van die goed gevat wat nie meer so mooi lyk nie. Hy het nou maar van die vruchte gevat wat hy nou nie eindelijk mee wou gehad het nie. En het was nou nie van die bestes gewees nie. Hy het nou al bykie afgegaan. En Yahweh het het gesien, maar Yahweh wou dit nou nie heen nie. Omdat hy nou nie die beste vir vader gee, soos wat hy eindelik moet nie. En Kajan word toe verskrikkelijk jaloers op Abel, omdat vader Abel sy offer geaanvaard het, maar nie syne nie. En Kajan het toe beplan om vir Abel te vermoor. Ja maats, hy was verskrikkelijk jaloers en vanuit sy jaloersie wou hy sy eie broer doodmaak. Dit is verskrikkelijk erg. En met verloop van tyd het Kain en Abel sy broer die veld ingegaan om hulle werk te gaan doen. Want om te boer is nogal een groot werk, jy moet elke dag by jou post wees en jou werkies doen, anders gaan jy skade lei. En Kain was daar bezig in die land om te ploeg om sy grond recht te kry en skielik, toe kom Abel se kudde, sy, sy klompskapies, kom toe daar aan en hulle loop oor die grond wat hy so pas geploeg het. En Kajan sê toe, baie woedend vir Abel, luister, wat is nou hierdie story, dat jy hierna by my moet kom, en dat jou vee in my grond moet kom wei? En Abel sê toe vir hom, Broer, wat is daar tussen my en jou, dat jy dan van die vleis van my kudde eet, en jou kleë met hulle wol? Jy weet toch, jy die wol van my skapen nodig, om vir jou te kan kleren maak, en jy het ook hulle vleis nodig om te kan eet. Nou wat is dan nou, nou die story, hulle kan ons nou maar wei. En toe sê Abel vir hom, luister, geef vir my die kleer wat jy aan het van die wol van my skapen, geef dit vir my terug. En dan moet jy my uitbetaal vir al die vlees wat jy geëet het van my skapen. En as jy dit gedoen het, dan sal ek hierdie grond, hierdie Adama waarop jy bly, verlaat. Dan sal ek weggaan en jou nooit ooit weer plan hee. En Kajan is weer so lelik, uit toch. Hy sê toe vir Abel, man, as ek jou vandag vermoor, wie sal vir my dan kom vra oor jou? En Abel sê toe vir hom, sekerlik sal Elohim, vader in die hemel, wat ons op die aarde gemaakt het, wraak neem oor my saak, en hy sal my bloed van jou opeis, as jy my vermoor. Want Yahweh is die rechter en Yahweh is die beslisser, en dit is hy wat die mens gemaakt het, wat elke adamiet gemaakt het, en hy sal dit vergeld as jy dit doen aan my. So ja, jy sal moet vir vader ja antwoord gee as jy dit doen, en nou, as jy my hier moet vermoe, sekerlik weet vader wat jou verborge gedag is, wat jy in jou binneste aan denk, en hy sal jou oordeel volgens jou boosheid wat jy dan verklaar het vandag aan my. En toe In plaas daarvan dat Kajan toe nou maar bykie kalmeer en ophou om dit te dink en syke lelike dinge wou doen, toe word hy nog kwater. En sy woede het toe nou ontvlamd teen vir Abel en hy gryp sommer een stik eister wat een deel is van die ploeg waarmee hy gewerk het en hy slaan vir Abel mors dood. En toe vloe Abel sy bloed daarvoor die skapies uit En toe begin Kajan berouw krij oor wat hy gedoen het, omdat hy sy broer doodgeslaan het. En hy was baie hardseer. En toe vat Kajan nou Abel sy lichaam, en hy sit het in een gat, en hy gooi Adama of grond daarboe oor. Julle weet moos, as iemand gegaan het, dan sit ons ook hulle kus in een gat, en ons gooi grond daarboe oor. Nou, dit is precies wat, Kajan gedoen het met sy broer. Hy was nou dood en het om begrawe. Maar Yahweh het precies geweet wat Kajan gedoen het en hy kom toe na Kajan toe en hy sê, Kajan, waar is jou broer Abel? Maar Kajan maak toe asof hy van niks weet nie. Hy sê net, ek weet nie. Is ek my broerse wachter? Nou, een wachter is iemand wat jou oppas. En Yahweh sê toe vir hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die adama of van die grond af waar jy hom vermoor het. Want jy het jou broer vermoor en jy heigel voor my en maak of jy van niks weet nie. Maar ek sien jou hart en ek sien wat jy gedoen het. Ek weet alles. Maar jy het hierdie ding gedoen om jou broer te vermoor tot geen voordeel nie. En vader was baie ongelukkig met kaaien oor wat hy gedoen het. Vader, jawe, hou niks van jalouse nie, want dit is een baie bose ding. En dit het nou gelei tot moord. En verder sê vader toe vir hom, jy sal nou vervloek wees. Jy moet nou weggaan hier vanaan, en as jy nou werk, dan sal die grond nie meer haar vermoe vir jou gee, en jy sal nou nie mees ek een goeie oeste en goed kry, soos jy altyd gekry het nie, en daar sal doorings en distels wees, en jy sal een swerver wees, een vluchteling, een vluchteling sal jy op die aarde wees, tot die dag van jou dood. En toe gaan Kajan weg van vader af, en hy trakt na heel ander stikkie grond toe, aan die oostekant van Eden, en Kajan het met allemaal getrek, allemaal wat aan hom behoort het, het nou maar saam met hom getrek. En later het vader om nou maar een bykie rustiger gemaakt en vrede gegeen, want vader is baie barmhartig en ons baie genadig. So sien jylle nou, ons moet nie lelike gevoelens in ons harte berg nie, nie ons moet nie jaloers wees nie en ons moet ook nie kwaad word onnodig nie, want dit leid tot vreselike dinge. En vader is daar, Oorals, hy weet van elke ding wat ons doen, net soos wat hy geweet het, wat Kajan met sy broer Abel gemaakt het. Nou ja, dis dan nou vereers al. Ons praat dan volgende keer weer,